Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál szegő Jánost hallják. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt látunk vendégül, aki felolvassa a megjelenés előtálló szövegeit, és elhozza magával megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. A mai adás azonban nemcsak, hogy rendhagyó, hanem egy korábbi adásunk felújítása, azért az adási, amelyet annak idején a talán eddig legrendhagyóbb, sőt rendkívüli adásunknak neveztünk. Ma van ugyanis az Auschwitz-Birkenaui haláltábor felszabadításának 75. évfordulója, és ebből az alkalomból Kornis Mihály Dunasira toját fogjuk majd meghallgatni a szerző eladásában, úgy körülbelül fél kilenctől kezdve, mint eddig minden évben. Előtte azonban, mint hogy a Dunas irató és az egész releváns Auschwitz ábrázolás esetében is tulajdonképpen kísérleti művészetről van szó, kísérleti művészetről, műfajok között, illetve a verbalitás és a non közötti határátjárások kérdéséről is fogunk beszélgetni, valamint kísérletének nevezhető zenék is el fognak hangzani. Egy irodalmi műsorban ugyanis nehéz lenne kikerülni a híres és kísétalán elkoptatott Adorno idézetet, amely úgy hangzik, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Ezt talán úgy módosíthatnánk, hogy Auschwitz után többé egyáltalán nem lehet úgy művészeti tevékenységet folytatni, ahogy úgymond Auschwitz előtt még lehetett, vagyis hogy bizonyos értelemben minden művészet kísérleti művészetté függetlenül attól, hogy tárgya Auschwitz konkrétan, vagy pedig nem. A világállapotánál fogva, melyet úgy fogalmazott meg egy jeles magyar vallásfilozófus Tatár György, hogy egészen más azóta a világ, amióta a puszta megszületést érvényes törvény minősíthette halállal büntetendő bűnné. Ezért döntöttünk úgy az eredeti emlékező adásunkban 6 évvel ezelőtt 2014-ben, vagyis a holokauszt emlékévben is, amikor az auschwitz koncentrációs tábor felszabadításának 69. évfordulójára emlékeztünk, ennek során pedig az éveken át elkövetett tömeggyilkosságokra, a nyugati civilizáció és benne a magyar közösség életének végletes és végzetes töréspontjára, hogy a releváns Auschwitz ábrázolást a kísérleti művészettel kötjük össze, és akkor is kísérleti zenékövezték Kornis Mihály felolvasását, azóta pedig minden évben megismételtük ezt az adást. Ez egyébként a blogunkon, a közés.blog.hu-n az egyik legtöbbször letöltött adásunk, és biztatjuk is önöket, hogy bátran keressék fel blogunkat, ahol ezen kívül az összes többi eddigi adásunkat is elérhetik. A mostani évben a 75 év ugyanakkor egészen fel is újítjuk az adást, és most először beszélgetünk. A stúdióban köszöntöm Veszeli Anna művészettörténés, szociológus professzort és Dömötőr Judit Kortárs stáncművész koreográfust is. Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Amint a bevezetőben már említettem, veletek is a kísérletező művészet jegyében a műfai határátjárásokról, illetve a verbalitás és a nonverbalitás viszonyáról beszélgetünk, hiszen a mai témánk de az egész emberi felfogás szempontjából is fontos, hogy mi az, amit ki tudunk fejezni szavakkal, és mi az, amit nem, illetve ezek milyen viszonyban állnak egymással, és mennyire meghatározottak, illetve meghatározhatóak, különösen egy rádióban beszélgetni, ez a nonverbalitásról. Ebből mutatunk egy kis példát. És indítsunk onnan, hogy nemrég zajlott le Budapesten, többek között a Házban a Flying Buddies Winter kortárs Fesztivál, ahol hazai és külföldi előadók léptek föl, köztük a francia Julien Gross, valamint a magyar Molnár Csaba és Juhász Adél. Most először Veszeli Annát szeretném kérdezni, hogy ezeknek az előadásoknak is a fényében hogyan határozhatnánk meg, hogy mi az, amit meg tudunk közelíteni az ilyen nonverbális kortárs művészet segítségével, amit máshogyan nem tudnánk? Hát a Flying Buddies-ból én csak egy előadást láttam uh -huh. a showból, és az egyik az inkább ilyen új cirkusz, jellegű volt, a másik meg egy nagyon differenciált, nagyon kidolgozott, hosszú program, és ott annyira meg akarták csinálni, hogy egyszerűen unalmas lett, tehát túl hosszú volt, uh -huh. de úgyismer minden egyes mozdulatról szinte meg lehetett mondani, hogy az most minden vonatkozik, és miről, miről szól, ami elég ritka, különben nonverbális műfajoknál, eltekintve mondjuk a pantomim, ami hát szavanként szinte lefordítja mozdulatra. A tartalmat. Nagyon-nagyon profi, nagyon jó táncosok voltak, tényleg nagyon-nagyon jók voltak. Molnár Csaba és Juhász Adél, akiket felkonferáltam, róluk van szó, illetve a francia a Julien Gross, akinek a nevét nem tudom jól ejtettem, ez a Gross bácsi, még ismertem őt a lipót körútról, de mindegy. És hogyan kezeljük azt a helyzetet, hogy mindezt csak szavakkal tudjuk értelmezni, lefordítani magunknak? Tehát, amikor a nonverbalitásról kénytelenek vagyunk, csak is a verbalitás eszközeivel beszélni, ebbe van valami speciális? Szerintem magától értetődő, tehát bármilyen műfajról, bármilyen művészeti mozgásról van szó, voltaképpen mindig egy nagyon erős interpretáció van jelen, tehát megkapunk egy sémát, egy vázat, ami akkor él, hogyha mi magunk feltöltjük a magunk gondolataival, meg indulataival, tehát aki lapos művet lát, az össze vagy lapos művet lát, vagy magának lapos gondolatai jutnak csak róla e Tehát az, hogy mondjuk egy fotót, vagy egy táncművészeti alkot, az ember ugyanúgy kap egy sémát, és ezt kiegészíti, amennyire intenzíven tudja jelen lenni a mozdulatokba, beleérezni a mozdulatokat, vagy értelmezni azt a fiktív narratívát, amit ő hoz létre, arra, hogy mi, mi van, aki egy fotón, attól függően lesz az izgalmas vagy jó, de nem is tudunk, nem Gondolkodni, különbente csak a dekoratív felületeket látnánk. Miben kíván más attitűdöt a befogadó részéről, egy verbális vagy egy nonverbális előadásnak a megtekintése, befogadása? Azt gondolom, hogy nem attitűdben kíván más, attitűdben csak egy intenzív odafigyelést kíván. Ami érdekes különbség az az, hogy mitán a beszédet, tehát a verbalitást azért egyfolytában használjuk. Sokkal inkább tisztában vagyunk a jelentésárnyolatokkal, a szavak használatának a módjával. Mondjuk, ha zenét hallgatsz, akkor nagyon sok zenét kell hallgatni ahhoz, hogy egy bizonyos kadenciának megérezd a hangulatát. És attól függően, hogy mihezvel van összekapcsolva, akkor ez milyen fajta jelentést hordoz, soha nem lesz olyan explicit Jelentés, mint mondjuk. Egy drámánál talán a, mondjuk a tánc az, az kifejezőbb és konkrétabb, mint a zene, de a zene ha, ha csak nem programzenéről van szó, az mindig csak mondjuk az indulatoknak, meg szenvedélyeknek, meg gondolatoknak, a dinamikája van ott, de nem konkrét állítások, amiknek a jelentését lehetne azonosítani. Ezért nagyon izgalmas például az iróniáról beszélni, gondolom, egy nonverbális előadás esetében, hogy ott is az iróniának ugyanolyan, nem ugyanolyan, hanem éppen másmilyen eszközei vannak, mint a bár is műfajoknál, de... Abszolút van, mert hogy azért reflexív műfaj, tehát akár a zene, akár a, a tánc, az saját maga kifejező eszközeire reflektálva tud ironikus tenni. nagyon is ironikus tenni. Én pedig most Dömötő Judit korográfus, nemrég bemutatott kortás darabjára a Changing-re szeretnék reflektálni, amelynek a címe CHNGNG, mint egy kémiai vegyképlet, és amelyben a címhez, címszellemében a néző is átváltozások folyamatát láthat az előadásba, és a Márka műsorszerkesztője, aki látta a darabot, azt mondta, hogy úgy követte végig, hogy közben fejben narrálta magának, hogy éppen mi történik. De hogyan készítetted elő a darabot? Mennyire volt szükség a szavakra hozzá, hogy létrejöjjön ez az előadás? Ez a darab eredetileg másfél éve készült el, pontosabban egy verziója akkor nyilvánult meg. Akkor én a Montpellier Pli nevű másteren tanultam Franciaországban, ami egy két éves Képzés, és nagyon nagy jelentősége van ott a verbalitásnak, tehát azt ajánlják, hogy az íráson keresztül dolgozzunk, vagy azon keresztül fogalmazzuk meg, hogy hogyan dolgozunk, és akár nyilván arra is hatással lehet, hogy éppen mit csinálunk hatással is van, és ez a darab, ez ennek a két éves folyamatnak a végén született meg, abból kindulva, hogy én ott mit kutattam. A mostani verziója, amit a Márk látott, ezt tehát másfél évvel későbbi, erre baromira hatott az ottani verbális világ, tehát az, hogy egyfolytában meg kellett nyilvánulni szóban arról, hogy én mit csinálok, és azt hogyan csinálom. Ugyanakkor ez rám olyan intenzív felkavaró hatással volt, hogy engem egyfolytában kizökkentett az én saját alkotói ritmusomból, hogy én majdnem ott hagytam a mástert, és a darab magából, abból a szabadságból született, hogy végül visszamentem, úgyhogy nem tudtam, hogy befejezem-e vagy nem, és végül csak azzal foglalkoztam, amivel úgy éreztem, hogy foglalkoznom kell, ez volt ez a changing, ami egy mozgásos gyakorlatból indult ki, tehát a legerősebb gyökere az egy mozgásos gyakorlat, ugyanakkor nem választható le arról a kétéves éves folyamatról, és tulajdonképpen verbális megnyilvánulások tömkelegétől és attól a feszültségtől, hogy meg kellett nyilvánulni, és hogy volt egy nagyon erős kell, aminek aztán én ellenementem tulajdonképp, és lefejtettem magamról, amennyire csak lehetett. És ennek a verbális tömkelegnek volt egy francia nyelvű része is, vagy csak francia nyelvű része volt, és ez esetben még az idegen nyelvek is volt egy dilemmája, dimenziója? Abszolút, tehát ez, ez a master francia nyelven volt, de angolul is beszéltünk, tehát egy ilyen nyelvi bábel torony is volt bennem, tehát minden, minden voltak olyan mondataim, én grafomám vagyok eléggé alapvetően úgy dolgozom, hogy nagyon sokat író. Valahogy egyrészt dokumentálom is, folyamatosan amit csinálok, de nagyon óvatosan kell közben bánni a szavakkal, mert mondom, nagyon érzékeny, hogy mikor jó, amikor leírok valamit, meg megfogalmazok, és mikor egyszerűen csöndben kell csinálni. Tulajdonképpen amikor az ember alkot vagy mozog, akkor sokszor olyan, Más típusú nyelvezet születik meg, tehát van minden darabnak valahogy egy saját nyelvezete is, ami úgy felépül bennünk, meg úgy egyáltalán, ahogy bemész a terembe, és elkezdesz mozogni, akkor sokszor az, ahogy megfogalmazódik valami, az sokkal közelebb áll valami organikus nyelvezethez, ami olyan, mint egy nonverbális nyelvhez lennél közel, de az is valami fajta nyelv, csak képzeteknek a nyelve. És utána, amikor már elkészült az előadás, és mondjuk nyilatkozol, vagy beszélgetsz róla, más szavakkal fogod, meg utána Biztos. Más szavakkal fogom meg, mert utána már egy ilyen reflektívebb nyelvezet van talán. Előtte is van nyilván reflexió időről időre, de akkor mondom egy sokkal érzékenyebb nyelv-nem nyelv, nem nyelv kapcsolatban. Móciók. Igen, hát nagyon-nagyon sok az érzet, vagy legalábbis az én munkám az nagyon erősen érzet alapú, meg hát mozgás alapú. Tehát, hogy, hogy bemegyek, és akkor csinálom, és az, a, amit csinálok, az informál arról, hogy mi, mi a jelen helyzet, de az én munkamódszerem az egy nyilván nagyon speciális az, az én munkamódszerem, tehát mindenki máshogy dolgozik, csak én nagyon erősen magamon keresztül dolgozom, és ezt úgy kell érteni, amit szintén a másteren értettem meg, hogy általában van egy engem nagyon erősen foglalkoztató belső problematika, ami nagyon mozgat, és aztán azt szoktam választani, amihez kívül is egy nagyon erős aktualitást érzek a világban. És akkor valahogy ennek a kettőnek a párhuzama, vagy ez a kettő szövése, ez az, ami aztán valami valamivé összeáll. Hát ebből jelentős a igen. És bocsánat, ha még mondhatok valamit, meditálok rendszeresen, és van egy Paul Fleischmann nevű pszichiáter és meditációt gyakorló nagyon szimpatikus ember, akinek szoktam hallgatni néha beszédeit, és most a káosz és karma nevű beszédet hallgattam, és ezáltal tudatosodott bennem, hogy miért úgy van a darab felépítve, hogy fel van építve, pedig én ezt tudtam belülről, tehát tudtam, hogy miért, miért úgy kell épülnie, de utólag a Fleischmann arról beszél, hogy a demokráciában hogyan van egyensúlyban az, hogy valamire való szabadságunk van, tehát van egy nagyon nagy játéktér, de közben nyilván ö, szabályokhoz vagyunk kötve. Nem az van, hogy egyszer diktatúra van, egyszer meg teljes káosz és anarhia, hanem a kettő egyensúlyba kerül azáltal, hogy van ez a csatorna, de nagyon széles azért az a mező, amiben cselekvési szabadságunk van. És tulajdonképpen az én darabomban, most a demokrácia egy kulcsfontosságú dolog, meg az ökoszisztéma is egyébként. A darab viszont úgy kezdődik, hogy egy ilyen folyamatos transformáció megyek keresztül, ahol én egy megírt kotta alapján, de nagyon nagy szabadsággal az érzeteim alapján hagyom megnyilvánulni azt, amit éppen érzek, és az alapján valamifajta entitással válok, vagy valami fajta folyamatos változás. Megyek keresztül, amiből néha meg tudok fogni valamit. Itt nekem ez már eleve a demokrácia. Egy nagyon érdekes műfaj határkísérletre kérdeznék még rá. Szemző Tibor Csoma Legendármének egy újabb változatát az A38 hajó 8 nappal ezelőtt mutatták be, ahol pedig éppen a narráció társul a koncerthez, vagyis mintha szemző eladás mondja, azt fejeznék ki, hogy kísérő szöveg nélkül a zenét sem tudnánk önmagában értelmezni. Veszeli Annát kérdezném, hogy mit gondol erről a produkcióról, meg erről a megközelítésről. Nem a Szemző találta fel a Gesamt Kurtz terket, tehát az, hogy nem csak egyetlen műfaj van, hanem folyamatosan, mikor ez, mikor az kerül elő. Az operában is van recitatív, amikor gyakorlatilag beszélnek, beszélnek, beszélnek. Nem kell ennek a nagyfeneket keríteni, és az izgalmas nem az, hogy segítségül hívja, hanem hogy ezek teljesen külön rétegek, tehát van ez a nagyon szép népmesei mesélő stílusban mondott szöveg, meg az egész tulajdonképpen egy mese, akkor vannak a táj képek, vannak a városi képek, vannak a rajzolt ilyen animált képek, és közben van élő énekhang, van élőben ö, hangszer, és az egész pontosan azért izgalmas, mert nem olvadik össze, mint egy hanem szépen egymás fölött van, nem is mindig ugyanarról szól, és ez egész nagyon szép. Nagyon szépen köszönöm Veszel a művészet, történésznek, és szociológusnak, valamint Dömötör Judit kortárs táncművésznek és korográfusnak, hogy itt volt velünk a stúdióban, és beszélgethettünk a verbalitás és non-verbalitás izgalmas határterületeiről. Most, mielőtt folytatjuk a mai adásunkat annak fő témájával, amelynek keretében az auschwitz birkenau koncentrációs tábor felszabadításának 75. évfordulójára emlékezve, Kornis Mihály Dunas toját fogjuk meghallgatni a szerző előadásában, hallgassunk meg egy olyan zenét, amely szintén a műfai határátjárások kísérletéhez kapcsolódik. A Freaking Disco nevű zenekari projekt december végén adott vizuális koncertet a trafóban, azaz a koncertet egy hatalmas lettvalon kísérte két órán keresztül a pontosan a zenére szabott Vizuális tartalom. A zenekar tagjai Csizmás András, Keresztes Gábor, Komiáti Áron és Szabó Sipos Ágoston, a vizuális tartalmat pedig Karcis Gábor és Bredám Máté készítette hozzá. Ez utóbbiból most keveset fogunk látni, viszont belehallgatunk abba, hogy mit jelent az úgynevezett modern kísérleti tánzene, amely egyszerre a popkulturális szórakoztatásról szól, és közben mégis kísérleti. Az együttes egyébként egy újabb különleges projekttel készül, szintén a Trafóban, Márciusban, ahol Elfride Jelinek Árnyak című monodrámáját Pettő színésznő koncertformájában fogja előadni, a most hallható zenekar közreműködésével. Következzen tehát tőlük a Freaking disco a Ship című szám, utána folytatjuk a belső közlés mai, rendhagyó, illetve rendkívüli adását. A Freaking Disco című száma után folytatjuk a mai adásunkat, melyben Auschwitz felszabadításának 75. évfordulójára emlékezünk, és a releváns Auschwitz ábrázolás kapcsán, vagyis az ott történteket, illetve a nem csak ott, hanem akkor és azóta az egész világgal történteket hitelesen bemutató művészet kapcsán a kísérleti műfajok és a műfai határátjárások témája köré is szerveztük a mai adást. Most Kornis Mihály Dunas fogjuk meghallgatni, előtte és utána pedig egy-egy kísérleti jazzzenét. Szóljunk pár szót mindenek előtt azonban Kornis rendhagyó művéről, amely 1986-ban született, és kisterjedelme ellenére is Kornis egyik fülművének tekinthető. Sodró erejű próza, amelyik Auschwitzot nem egyszeri, lezárt történeti eseményként állítja elénk, hanem olyanként mutatja meg, amelynek a tapasztalata máig is eleven,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 hogy a humanizmusnak az illúziút visszamenőleg is, hát legalábbis korrigálnunk kell. Ez a szöveg, és éppen erre vonatkozna, az, amit még mondanék, a keretkezés körülményeit is tükrözi, a kádárrendszer ilyen humanista, antifasizta propagandájának ellentmondásosságait is megvilágítja. És ami talán még fontosabb, a magyar nemzet halálaként magyar nemzet halálként értelmezi a 44-ben történeteket, vagyis lehetőséget ad arra, hogy a közös magyar emlékezet alapszövegévé lehessen. Ahogy Korn is mondja.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 nem csak azokat ölték meg, akiket ténylegesen meggyilkoltak, hanem mindenkit az országot is, és ez a tapasztalat a halottságunk valóban az életünk szerves részévé vált, vagy legalábbis kéne, hogy váljon, ha belegondolunk. Mielőtt belekezdünk tehát a Dunasiratóba, annyit talán szükséges megjegyeznünk, hogy helyenként előfordulhatnak benne olyan kifejezések, amelyeket más körülmények között, akár trágásságnak is ítélhetnénk. Itt azonban nagyon is a helyükön vannak. És akkor most még, mielőtt át is a szót Kornis Mihálynak, hogy elmondja Duna siratóját, még hallgassunk meg egy kísérleti jazz számot a Deus quartet Deep Sea című szerzeményét. A zenekar az végén megrendezett 5. Avantgarde Jazz Fest fellépője volt, amelyen kísérleti jazz-zenekarokat látogathatott a közönség a három holóban. A fesztivál fellépőinek közös jellemzője, a műfai határátjárások megkísérlése, mindegyik zenekar a jazz más zenei műfajokkal is ötvözi, nagyon összetett repertoáról van tehát szó, amely kitekint a népzene, a keleti miszticizmus, a rock és a metal, vagy az elektronikus zene felé is, mindez pedig organikusan ömlesztik össze a koncepcionálisan kidolgozott kompozíciókban, minimális improvizációval is megtoldva. Most tehát először a Deus Ex Deep Sea című szerzeményét, utána pedig Kornis Mihály Dunas siratóját fogjuk meghallgatni.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 a karomat pörgetem izgalmamban, a folyó közepek kipúposodik, keringnek százával a zsidó mártir holmik, templomi kiskereskedők lapok, felpuffadt szegény kardigánok, megdagadt kombinék és agyonlőtt egyetemista cipők, sírnivaló magyar zászlók.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 Most meleg, most elért, bennem van. Mindenütt meleg, forró és búgyborékkol. Jó, sötét, leíratatlan. És ahogy így ötvenkilencben, ma a is temetve néztem a vén Dunát, először láttam életemben nem ronda ruhákat, kisérteteket, vagy hogy mondjam,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 نفعيك Kornis Mihály Dunas után a 12Z nevű kísérleti jazz Final Exclusion című dalát hallották. A zenekar, mint már a Kornis felolvasás előtt szereplő másik együttes is, az ötödik Avantgarde Jazzfest fellépője volt évvégen a Budapesti háromholóban. A mai adásban ugyanis a kísérleti műfajokat és a határátjárások kísérletét kötöttük össze, az Auschwitzot tényleg láttatni képes szöveges ábrázolással. Ahogy már előtte is említettük, és ahogy Kertész Imre mondta egy emlékezetes eszében. Egyre fontosabb kérdés lesz, ahogy telnek az évek, hogy a szemtanúk és a túlélők gyengülő kezéből ki fogja átvenni mindazt, amit ők megtapasztalhattak. Hogyan adható tovább Auschwitz tapasztalata nekünk, és alig hanem az egyetlen mód az a kísérletező művészet. Ennek kapcsán beszélgettünk az adás elején a nonverbális művészeti műfajok és a verbalitás viszonyáról is beszeli annak szoziológusra és művészettörténéssel, illetve Dömötő Judith kortárs táncművészel és korográfussal hiszen az egész témába az is beletartozik, hogy mi az, amit szavakkal ki tudunk fejezni, és mi az, amit nem. Többek között ezért is volt jó ez a mai adása ennek az egyéb iránt elsősorban éppen, hogy szövegekkel foglalkozó műsorunknak. Most megköszönöm a figyelmüket, a jövő héten Marton Éva várja önöket. Én addig is bucsúzom, és szép estét kívánok. A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Felső közlés.